Tarantói Lajos seregét legyőztétek, de aztán szembe találkoztatok valamivel, ami hatalmasabb volt nálatok. Tudni akarjuk, mi volt az. A hirtelen beállt csendben. Hallani lehetett, hogy Holló Tamás az ujjait ropogtatja. Olyan ideges volt, hogy szólna ki, attól tartott, mindjárt elsírja magát. Nem tudta, mit tévő legyen, így gyorsan megpróbált egy élt könnyíteni a helyzet súlyán.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 A poklot láttuk megelevenedni, hadarta egy szószra Tamás, mert nem bírta tovább magában tartani, és ha kárhozottak belehörögnek az arcotba akkor mindegy, mekkora a van a földön, azon mód menekülőre fogott. Szolnoki Pista ökölbe szorított keze meglendült, és egy hirtelen mozdulattal képen teremtette Hollót. Mindkettejük étele itala leborult, és szempillantásnyi idő múlva,